Ja, då lyssnar du på PL-podden som du kanske förstår ifall du har laddat ner den eller lyssnar på den på hemsidan så har du i alla fall tryckt dig hit och det här programmet handlar som vanligt om Premier League, det är väldigt många matcher, det kan bli lite långt det här avsnittet men jag hoppas att ni kan ta er igenom det ändå, det kommer vara riktigt spännande, det var ju många spännande uppgörelser både domarmässigt och spelmässigt i helgen och veckan som varit och med oss idag är det jag Jonas Hansson från Radio Boschland. vi har med oss Per Bengtsson från Liverpool Sweden och Robin Johansson som är på allt om handboll och även sköter lite så här studiegrejer för oss allihopa. Hallå! Ja, vi kickar väl igång med en gång tror jag. Vi börjar med den matchen som var längst, eller mest länge kanske man ska säga. Swansea-Newcastle. Swansea förlorar faktiskt mot Newcastle, trots att de spelar väldigt bra. Ja, men Newcastle, de var väl Mer eller mindre utspelar för att förlora bollen i innehavet Något fruktansvärt Men gör så här Har väl tre avslut på och Två går in eh, Pappis i se på båda mm. va eh, Varav det andra ja. är mm. Så fint avslutande Han bara vinklar upp den när han Nästan ligger ner Mitt i ett fall ungefär ja, Det var sjuksnytt Ja det var det verkligen Och det jag sett faktiskt Det är så, det är så ja, det, det, Jag tycker alltid det är snyggt När en forward Liksom Verkligen tänker ut Hur är det bästa sättet att avsluta Och så använda det sättet För i många gånger så Antingen ska de bara panga på eller så ja, ska de använda samma jävla bredsida Även fast de inte har ett riktigt bra skott Att avsluta med en bredsida ehm. Så det, var, det är alltid imponerande Om man tar till första bästa medel För att få in bollen Det är ett Ungefär som när Vad fan heter han? Ryssen i Den nya ryssen i I Fulham, I Fulham. På, på Grebniak Precis, när han, som när han snubblade in den bollen När han gjorde hattrick. Det är också så att han mm. Han tar ju, tar ju han tar ju det fulaste avslutet man kan göra, fast det är det enda sättet han kan göra mål på Så det är mm. Tio mål på nio matcher rätt inhopp, det får man säga mer än väl godkänt för första ja. säsongen i Premier League mm. ja. ja, det är sjukt där Ja, eh, vi kommer ju återkomma lite till Newcastle senare, de har man nu spela två matcher väl, yes och eh, vi kan ju Säga redan nu att Ben Arfa har ju Fortsatt i den här fantastiska formen Som man faktiskt har också Och ligger väldigt mycket bakom det mycket som Newcastle skapar framåt Så är det oh, Är det bra? Jo det Är det bra för att vara med i EM-snacket? Det tycker jag väl att han Fertjänar Frankrike har väl, inte, har väl en Tämligen svag Generation och Många andra spelare på den positionen har väl inte övertygat direkt i år som Martin i Sochaux som hade väldigt fin förra säsong i fransk ligan har väl varit tämning under isen i år och går har inte varit bra på ett bra tag och benarfa. Han han går på mål nu så varför inte? Ja, nej jag ser inte heller på någon vet att han inte skulle ha mer. Jag vet inte, som sagt, han är ju där. Ja, han, jag vet inte, han har inte varit med något speciellt senaste truppen var han inte med. Det var i och för sig bara en träningsmatch, men eh, han var inte uttagen då i alla fall. Mm. Men eh, jag tycker att han bör ju kunna Inte. med. Jag vet inte, jag vet inte hur, mycket, hur många landskamper han har gjort. Pörje en staka för mig. Inte. Det är mm. bara en åtta stycken ser ut som han har gjort. Så det är, det är frågan Hur högt han, hur han, är, hur högt han är rankad Av äh, ja, Blanc tog ut honom förra året äh, för, Börrande förra säsongen Och äh, sedan åkte ju han äh, På det benbrottet mm. Och det är väl just nu Han börjar egentligen ha tagit sig tillbaka ifrån det mm. Men det är de han slåss Det är de han slåss måste, måste ju vara till typ, mm. Det är ju... Det är ju, ja de, det känns som att som någon slås mig och sen han morv Och ja det är väl det är väl de. Sen tyckte jag att han borde kunna peta typ på mig istället för Malodan. Mm. Jag tror nog Malodan kommer iväg i vilket fall han har ju rutinen. Även om jag inte tycker att han är så jäkla bra längre. Men I övrigt så känns det inte som han borde Jag borde gå före typ insomnia och... Diaby och sådana Det by är i och för sig jätteskalad Mm Men de definitivt han har gjort Och har kommit mer än vad de har gjort i år Ja Det, ja, det, var, det, var, en ganska, det var en ganska intressant chans. för han var ju bara utlånad Till Newcastle Där han bröt Ja. Mm, och sen eh, valde de att ändå Köpa loss honom Trots att han var råskadad nu betalas sig det Verkligen Ja verkligen Och sen att inte skynda, skynda inom in de heller Utan låta det ta sin tid Och verkligen ha matchat sparsamt hela hösten Och nu när allt verkar stämma Och han är frisk så låter de honom spela liksom. eh, Pardew får Få faktiskt ta lite mer cred Än han har gjort tidigare kanske Ja, men det gör det ju bra. Men de har ju, sen har han ju fått. De har ju byggt upp det där ett par år i alla fall och tagit in lite. Ja, Nej, ju bra sen har det ju funkat extremt bra. Och den, sen är det ju. <går> Om det här inte skulle funkat så skulle det inte vara så här. Redan där skulle det ju varit kört liksom. Och sen kommer mm. man en till som bara tog presterar. Det, det, det är ju viste ju någon sorts fingrelsstoppkänsla kan det vara, men det är ju också en typ säckflyt också Ja det För kan få, så stor skillnad är det ju inte på många av de toppförvars som värvas eller förvars som värvas till, till de olika lignorna Jag vet inte hur, hur pass mycket bättre än eh, typ Andy Carroll är eh, på, på, på Grebniak egentligen Det vet man ju inte det är, jag tycker det är, det är svårt att säga Sen är det, den, ena, den ena funkar den här sången Den andra funkar inte den här sången Istället för att han förra året Så det är ju lite man gäller att hitta Att de hittar flytet För nu sitter ju Allting sitter ju från. dem. Det är ju bara så mm. han, eh, han behöver ju knappt hitta på Titta på dem. Hur blundar han skjuter så sitter han överens mm. Verkligen Eh, några som eh, dock inte sitter så mycket för Om vi går vidare Eller vad något mer vi vill ha sagt Det blir bra så Ja, det återkommer ju till Newcastle lite senare Så det blir Tottenham, Sunderland 0-0 Och Stadium of Light eh, Och det, Tottenham har ju Kändes ju som de var på G igen här nu Men nu har de ju tappat återigen Ja, sex poäng på de sex senaste matcherna Och det Champions League är ju Definitivt i fara för dem Mm. Ja, jag börjar luta åt att de inte kommer klara det, alltså. det Det är inte alls bra just nu Känns det som eh, Framförallt med, ja, den här, Jag tycker jag såg den här matchen Hyfsat mycket eh, Nej just det, jag har en grej att säga om förra matchen också Med Swansea ja. Sen även kallas för Swansea Lona som jag alla vet eh, Eftersom de är som Barca för det var så jävla gött. jag var i Norge i helgen och då sa den norska kommentatorn faktiskt där precis när jag satt på matchen såhär Svansolona med bollen, så jävla gött. så att kommentatorerna använder det också Det är faktiskt roligt, det är riktigt bra Ja, nej men den sandland Tottenham, jag tyckte inte Sandland var inte så jäkla bra, men Tottenham var ju inte Nej, det var det var ganska trist den matchen tyckte jag Ändå Ja, nej jag kände att det var. Jag tänkte inte vad det var det som saknades i sig. Nej. Nej, det var väl inte så direkt utan det var väl bara ett par straffsituationer egentligen. Men det blir, det blir väl ja, lite så när på... jag tycker med Martin och Nil när hans, även under oss som som tiden och även nu under sanden, att det, de lägger sig fruktansvärt djupt hela tiden. Uh, på ett mm. bra lag Och liksom kväser spelet på det sättet mm. Ja, det är ju väldigt tydligt Det är, inte, det är Martin O'Neill han, han bygger inte sin lag Genom att mm. Så är det ju Nej, <laughs> det, kan man väl det han gör är en jävligt bra Fast Och han får ju mycket cred för det fast. Jag, jag, ibland tror jag inte folk tänker på Hur jäkla Torkigt. Tråkigt han mm. spelar, för det var inte så att villa. Men sen är det alltid, det, grejen att det, Han har alltid några få spelare som Typ sticker mm. ut och gör att Det ändå verkar mer spännande än vad det är Som Cecil Young, ja. eller Seb Larsson, eller, de, Det verkar som det, Ashley Young, det, det verkar ju som om man, ja, precis Framförallt när Ashley Young och Agbon Lahor var Grymt bra så kändes det som man tyckte att de var, de var Fantastiska och, alltså, de ville, Fast egentligen så spelar de bara smart mm, mm. Jo, men han, han har några vider som bidrar med, vad som man säga, flare. Och sen en, ja. liksom den grovhuggna och resten. Ja. ja, verkligen. Det blir ingen dum idé det inte, men det, han, han gör det bra. Han har ju, gått, har ju bra sen han slut. Sen han kom dit. Sen är han ju, ja, han, han vågar ju lite. Han, ju, han tar ju upp lite folk också som... Eh, med, McLean, va? han har väl inte spelat någonting mm. men, eh, Knappt innan eh, han kom Och han gör det ju väldigt bra, det är ju han har vi väl att han är på väg till större klubbar till med. Mm. Mm. Ja, han lär ju få spela EM i alla fall i sommar Han ja. lär med i truppen, det är nästan garanterat Ja, verkligen, det är så jäkla stor konkurrens det finns inte i... på Irland Nej. Nej, men det var... Ja... Sandland ville ju väl ha min, Minst en poäng totten, mot Tottenham Lyckades inte göra något jättebra fram, Framförallt framåt, de hade ingenting att Riktigt sätta till Tyckte jag inte Bale var hyfsat bra och sprang Som de brukar göra Adebayor var väldigt osynlig mm. Ja, det krävs ju lite att De får de här forwardsen att vara med i matchen Tottenham känner mm. så, Annars blir det väldigt, det blir mycket Bale-baserat. Mm. Och han är jävligt duktig liksom, Men han kan inte göra allt själv Nej Det, det kändes lite så Jag vet inte det var, det var framförallt Bale som var Bra där Eftersom det här var en dubbelavgång Så tror jag vi mest går igenom matcherna nu Och sen återkommer till lite Bredare konklusioner kring Resultatet av de två matcher som spelats så när vi kommer till Tottenham igen Så har jag ha lite frågor till er båda mm. Så då går vi vidare Till ett Ja vill inte säga bottenmöte. För West Brom har vi väl ändå klarat med den här poängen och de garanterat klarat poängen 3-0 mot Blackburn mm. Ett Blackburn som ändå tyckte jag såg hyfsat ut I det jag sett från matchen Ja de vi väl inte långt ifrån en kvittering där någon de men Någon träffade stolpen den var väldigt nära i alla fall Uh, och kort efter så gjorde jag West Brom 2-0 Och då, då var det väl kört får man säga mm. Tråkigt Martin, Att Martin Olsson gör självmål Stidigt självmål om det. Ja, ja då var det var. Men uh, Det är väl ingenting som, det är inte någonting som kommer sänka hans Möjligheter till fortsatt spel eller något sånt, För han är ju så pass ordinarie Fast det var lite trist för att Blackburn behövde ju de poängen För att kravla sig över Sträcken mm. det, det är jäkligt intressant det här Att förra omgången Så Så vann alla bottenlag Och nu så torskar mm. de istället så de, de, Det är inte så att de, de, kan, de, kan, de måste göra samma sak varje omgång Så att det inte händer någonting egentligen Det är ingen som så här vinner någon gång känns så att de har lite ryck och sen tappar de det är så här. De, idag förlorar alla, idag vinner alla Mm och då händer det inte så mycket mm. där nere Nej, <laughs> faktiskt Nej, men det, Ja, det var inte så mycket Att snacka om egentligen de, West Brom hade, hade väl den, den, den Turen när det flytit Och det goet man behöver för att vinna en match Och nu är de ju klara för Nästa år, vilket är kul för Jonas mm. Och det är, väl, det är väl bra också För vårt svenska landslag Jag Tycker att han får vara kvar Och spela på den nivån Ja, ja. För Det känns som han är den som kan man nämligen ta den här plats. Ja, verkligen. Han har ju en hyfsad vänsterdoj också. Så. Ja, äh, Ja, vi tittar väl på ett av PL-poddens favoritlag här. Norwich. 2-2 mot Everton. Ja. Ett, ett Everton som har roterat något fruktansvärt som spelare vi, ja. <laughs> som vi kommer att prata om när vi kommer till nästa match. Men det är väldigt olika startelver i den här och den andra matchen den här omgången. Mm. Det var väl inte jättemycket. Det var ju starkt av Norwich. Mm. Jag ändå att ta en poäng mot Everton för Everton har haft jäkligt bra fog. Ja, och Norwich, jag tror de hamnade väl underlägget ja. två gånger om och kom tillbaka också. Jo. de. de. Väldigt bra fighting spirit mm. Jonny Housen gjorde sitt första mål också. Var det var, det var i den matchen, va? i uh, ja. förvärvet. Mm. Ja, ja det. nu är vi det intresserade. Det är en av mina ja. favorit FM-spelare. jag <laughs> ja. Riktig box-to-box-player, visar han nu i mål. Fint. Mm. Ja, vi uh, har fått in lite nöjd <laughs> på den nivån också. Det var väl Det var väl ingenting. så jättemycket att säga om det. Liksom att det är väldigt starkt av eh, Everton. att nästan får med sig eh, tre poäng där men då kanske det behövs en lite starkare Elva och eh, ja eh, lite mer jävla namna för man jag tror man man väl inte ner Norwich så enkelt på borta från ja, nej vet. men de hade ju lite de hade haft lite sämre form Norwegers i alla fall som Amanda Wulfsfors det är ju det är ju samma match nästan Ja. så det, den poängen var då ändå viktig att de fick där mot Östersund för att bygga vidare på lite självförtroende för att även fast de är klara så vill man väl inte avsluta serien hur dåligt som helst. Nej, det är ju alltid trevligt att hålla lite vara lite på G i alla fall. Det är så, men de är ju Nej, de, de är ju de är roliga. Grand Host är ju så jävla sjöna. Mm. Ja, nej, det är jätte Nej, nu bara brunkar. Ja, är det är så. Så jag älskar Nej, att, hur han är just att han är en brunkare. Eh, <här> fast ändå är, springer och kör målskott när, när man pekar på, på ryggen på, eh, <här> på sitt namn liksom. Det är så jävla god målskott ja, det, det är så jävla div målskott egentligen. Eh, ja, det är jävligt skönt Ja. Är Då går vi vidare till Liverpool Aston Villa tror jag. 1-1 har <här> vi där. Mm, det var väl lite som du brukar vara, tycker jag. Att eh, Liverpool har en del lägen eh, att göra mål. Och började eh, direkt i början med KUT som får chansen. Eh, skjuter lite ett hyfsat avslut som Given en räddare. Och ja, mycket möjligt att den bollen var Övernät, över linjen. Men eh, svårt att se på det till och med det hade man gärna kanske önskat en målkamera eh, och sedan gör Villa mål på sitt första avslut. Och eh, jag tror vid den tidpunkten så hade Liverpools av de 11 senaste, senaste skotten som gick på Liverpools mål så hade de släppt in åtta. Så det är väldigt hög effektivitet bland motståndare får vi väl säga. Men eh, Liverpool lyckades eh, ta sig tillbaka. Och kvitterade med 10 minuter kvar efter en hörna Såklart för Av läsen vill ha in 13 mål den här säsongen Vilket är sämst mig i ligan Och Jag här med Liverpool hade möjlighet till straff Och Fick inte frispark i bra lägen och sånt Om man nu ska Peta i, i satsen som generellt sett Var Tämligen bedrövlig men det är så, man får, är du i motgång så får du inte med i sånt. Det får man väl säga, något annat lag som hade haft lite mer flyt hade säkerligen med sig det. Det var påstå och det säger väl allt när Luis Suarez blir får sin första varning i publik för filmning. När Steven Island stämpl stämplar honom på foten. <laughs> så det får väl sammanfatta lite hur det är nu var, blir i Liverpool. Ja det, det går inte, den här, det går inte rätt väg helt enkelt, det var väl Liverpool hade väl väldigt många avslut också Jo, det är som vanligt och, och sen gick de upp på ännu mer ohotad ledning antal stolp och ribbträffar här, här mm. Det var ganska talande att målet kom efter en ribbträff på, på Nick ja. Och mm -hmm. Koits avslutade som given rädda stöttan i stolpen och just det så är det på en boll i stolpen som gick med linjen som given viftade bort och ja det var väl lite så det var tyckte jag Liverpool har inte riktigt flyttning du var väl ingen nej. spel, väl inte jättebra men hade väl inte varit oförtjänt med de tre poängen och uh... Uh, vad var det skulle jag säga att det var väl ändå ett litet fall framåt Jämfört med Newcastle-matchen För det, det var lite samma sak Att stresssituation tidigt Chans till mål När de Carroll filmar, filmar eh, Men sen är Newcastle-mål På sitt första avslut Och då blir det hängnacke Bland alla Och eh, mm. det, är ju, det, är, det är ju fortfarande sjukt Att, man, att Liverpool har släppt in Tredje minst mål mm. Tillsammans med Everton Mm. Så, liksom, sen gör inte något av de lagen mål, Det är ju är fyra lag bakom som har gjort eller fem lag bakom dem som har gjort mer mål liksom. mm. och alla lag över såklart. Ganska balkant med mål, så det är ju där, det är där skillnaden är. Det finns inget det finns inget annat att man på egentligen. Det är ju mål, det är ju bara mål. Det handlar, mm. att man måste måste göra mål i, i den här sporten. Ja, det är ju en fördel om man vill vinna matcher. I alla fall. Ja, något. Eh, Liverpool på dag 28, de den här säsongen i ligan. Nio eh, mer än två. Med två. Det då? vet jag inte. <laughs> <Okay. laughs> jag i det då. De är ju first loser där de Men. <laughs> yep, yep. Ja. Men det är inte så mycket mer att säga om det är egentligen Nej, vi hoppar vidare till ett. Wigan som åkte till Stamford Bridge och verkligen pressade Chelsea som till slut vann med 2-1 men det satt väldigt långt inne. Behöver du dumma hjälp? Faktiskt. Ja, lite ja. dumma hjälp. Och ett Torres dönare i stolpen också. Mm. Det var den. Är det andra bort side ja. också? Eller inbilliga mig då? Kan mm. Jag tror det att det var så lite så. misstänkt side även där, ja. Men det första, ja, var det, första var det, var det första var ju väldigt mycket offside <laughs> ja. Typ 2, 3 meter. Så är det... det är ju så skrämmande av så Det är ju mm. det, det som gör det. Gör det så, så jäkla sjukt. Uh, man blir ju helt. Ja, man, man, blir, man, blir ju, man blir ju ledsen mm. verkligen för att. Man kan ju att man, man kan inte Man, man saker alltid om det går snabbt i dagens fotbå. Man kan inte klaga för mycket på domarna som inte ser allting som händer Och folk filmar och drar ut tröjor och etc etc Men just det där det är ju inte ens Det är ju, det är ju för mycket mm. det, är inte, det, är, det, är inte, det är inte ens i närheten av att vara svårt att se Det ska i alla fall inte vara det. I sådana fall gör man något förbannat stort fel Ja, är det är ju bedrövligt Ja, det Ja, det var en uh, riktig miss för ett Wiggen som uh, kämpar för poängen och som ju ändå ju, känns rätt uh, starka ändå. Fortfarande faktiskt. Deras uh, kvitteringsmål var ju ett av de hårdaste skotten <laughs> ja. han sett på väldigt länge. Herregud! Ja. Han hade inte ens en röra ha på sig en Nej. Nej. Nej, skjut jäkligt mm. hårt. bara gå in. Två steg åt sidan och så. Alltså. Pizza på. <laughs> du då. Ja, nu vet man hur man beserar Chelsea Det är bara att du mer gånger än vad Chelsea Mål på dig själv, eller springer offside eh, Torres, dock får vi faktiskt ge lite Cred till när han skjuter i stolpen Till upptakten till 2-1 Målet Det kommer en lobb till Torres Från Drogba och han drar till på ett Tillslag och hade han haft Lite mer flyt så hade han ju den gått indirekt Ja, och han kommer Jag, jag får ju mer och mer En sån känsla av att nästa år kommer han vara Så jävla bra Mm. Tror jag Om Kevara Chelsea kommer igång hyfsat Så kan jag tänka mig att Fernando Torres blir Liksom The talk of the week Hela mm. igen faktiskt Om man bara får in lite mål så kan han Börja vara mer Robin Van Persie-aktig mm. än Andy Carroll-aktig Han har ju ändå en del assist i sin namn den ja. här säsongen också Jag tror En jo. ny tränare kanske Eller en mer inarbetad grundidé Från eh, det är Matteo med några lämpliga nyförvärv. Torres kan nog börja brinna på riktigt i nästa säsong. Jag skulle inte få mig. Ja, verkligen. Det är, det är verkligen bara en liten flytfråga kvar där i det läget tycker jag. Ja. Vi tittar på ett lag som verkligen har lite på G. Nästa blir Bolton mot Fullhem. Och fullar man med 3-0 Och vi har återigen En liten, vår favorit här mm. I Premier League-podden mm. Clint Dempsey Herregud vilken form han har Ja det är faktiskt så Han gör det jävligt bra ja. det, det var lite, det var ju ganska Inför matchen trodde inte jag Riktigt på, eller visst tror Han kanske skulle ta poäng och kanske till och med vinna Men Bolton var ju ändå i en jättebra form de var väl typ femte bäst form i ligan inför den här matchen? Här för mig. Här för mig. De har ju vunnit tre raka matcher inför den här matchen. Mm. Uh, så det, var ju, det kändes ju som om Fullham kunde få det tufft ändå. Uh, men ja. Clint MC får det inte tufft, han var ju nog. Om Klinten... Om inte Dempsey tycker att det är tufft så gör han bara ett tillmott Ja, men där kan man verkligen snacka om är spelare Som exakt. är i zonen och bara Bara kör på, eller ser på och, liksom, ja. och de har en Han vet exakt vad han ska göra på planen också han, lö, han löper ju hela tiden rätt Och liksom står rätt Och Sedan liksom är väldigt säker Avsluten för liksom att Den positiva Spiralen eller vad man ska kalla det liksom det, bara, det bara går för honom uh, det är väldigt häftigt ja. att se när det ja. blir så för en spelare. Det är coolt känns han. Ja, ju nickmål mm, och alla och, fötter mm. och allt möjligt. Se 16 mål på 33 ja. matcher Sinusbild. hit i år. Ja, det är ganska det är bra gjort faktiskt. Det, det måste ju vara hans bästa. Mm. Ja, förra ja. sången var hans bästa tidigare utan 12 mål. Ja, exakt. Nu har han ju gjort gott förbi det här redan. Och det ändå är Full M som Med ny coach och allting inför det här året Cred, cred Nej det är spännande faktiskt Jag, jag tycker att det hade varit Spännande att honom om ett lite bättre lag Kanske, ja. Vad Det var eh, Debutmatch för Alexander kan... Han spelar från start mm. nu Ja precis, ja, från start då ja. Han Ni hoppar in förra veckan ja, Hur man är uttalans namn jag, jag, jag glömde av det, det. <laughs> Kassa cleanage, inte. liknande. Kassa clean. Kassa. Vi får mm. jobba på Dirk. det Vi får jobba på det, ja, det mm. Man behöver ju höra mm. det från en kommentator Jag såg inte den här manchen. De tränar in Hur de ska uttalas Till exempel crouch dir Ka Dirk crouch Ja det är med. Nej mm. men det var ju kul Faktiskt en till svensk Hoppas att han kan ja. göra det jäkligt bra Och han, och, han har ju fått erbjudande om nytt kontrakt också Av Martin Joll Ja de verkar tro ganska mycket på honom Han har fått ganska goda lovord Och det har de Men han var ju ganska bra mm. i Liverpool också Alltså så var han ju väldigt ung Men i de ungdomslagen så gjorde han ju inte bort sig Nej definitivt inte han, han var ju med i dealen När den fruktansvärt fantastiska fotbollsspelaren Paul Konczeski gick till Liverpool Ja fy fan det Ja tänk om han blir Tänk om alltså, Alexander blir mm. Sjukt bra Sen vet jag inte om han kommer att bli Det är så, så lovande kanske inte Men tänk om han skulle bli det, det fan, Vilken dålig affär det skulle ha varit faktiskt. Det var väl pengar också Ja, ja det, var, det var typ fyra fem minuter. ingen det var ändå Plus, eh, Alex ja. och eh, Lauri Dallavalle, en finskunganfallare ah, precis. Ja precis Ja visst det Alex. Han däremot har väl Han har blivit utlånad, jag vet inte mycket de tror på honom ja, jag jag. Grymme FN-talang <laughs> Ja ja ja det är ju en grym FM talang Han är ju mer än vad Alexander är, Och det brukar ibland ta emot dem faktiskt Tänk mm. föräldrar ut <laughs> så. Men ja, det, så kan det vara. Men det är väl roligt, men till svensk i alla fall. Mm. Ja, verkligen. Och att han får förtroende. På. Han är ju trots allt för 91. Han är inte särskilt gammal ännu. Absolut eller. inte. Det är ju. Han är, det är ju exakt bra. Han fyller ju 21 år mm. Mm. Så det, det är ju verkligen imponerande. Men som sagt, det är, det är kul att han får ett nytt kontrakt i alla fall. Mm. För då måste man verkligen mm. tro på att han kan bli det Verkligen. Vi går vidare och tittar på ett Wolves som krigar tappert men som ändå förlorar 2-1 mot Stoke. Ja. Eh, Tåget ja, har gått. ska man säga? Alltså det, det är ju så är det den enda som mm. försöker fortfarande känns det som. Och han gör det bra men han får nog göra det bra i någon annan lag nästa säsong. Så är det ju. Ja, han är väldigt duktig. Sen är det ju... Tumt om man bort stort ju Så det är ju inte Den, den matchen skulle man ju kunna Det är ju svår att vinna även när man är bra folk Och då kan man ju tänka sig hur du är att vinna När man är sämst för hela ligan då, Det går ju liksom inte De, de, de har ju, de måste ju ha, Det känns som de är lite mindre har gett upp också Jag vet inte, men det, det är ju sex Det är ju bara, bara i en situation sex poäng upp Men Nej, jag tror inte, de, de verkar som sagt upp, upp, Gett upp och det, ah, det blir nog eh, ja, En annan klubb för honom tror det Mm, verkligen eh, Ja Är det något mer vi vill säga Om Stoke eller Wolves Nej Det, det, det tycker jag väl inte Då Då går vi till en, en match Med ett äh, av flera kontroversiella Domslut då Uh, Manchester United, Queen's Park Rangers 2-0 uh, där första målet kommer på en uh, dels att Ashley Young är offside och sedan faller med en liten uh, ja, det, <laughs> ja, i princip alltså jag jag kramar min syster hårdare än den knappen är i princip. Oh. väldigt, väldigt löst var det, jag vet inte fan vad. ja, jag har ju inte jättemycket till övers för Ashley i vanliga fall så det... Nej, det var, det var, det var ingen snigsfilm det var det faktiskt. Inte. Men det Nej, jag, jag tycker det är lite tråkigt när det är sånt här faktiskt. Eh. Sen eh, får ju Skåles, Jinja Ninja avslutar hela med att ge man på meter och går fram på så gör det. Det är att sen Scholes kom tillbaka att eh, United har tagit 34 av 36 möjliga på ingen Mm. Alltså det, det har varit sån skillnad med att ha någon som kan hålla tempot och, föra och hålla, mm. hålla i bollen liksom uh, För det, när både Andersson och Cleveley var skadade så fanns det ju det, Och ju Fletcher också för Carrick eh, Carrick Giggs är inte det bästa in i mitt direkt Nej det är det inte, absolut Nej, men det var, det var ju det var ju så jäkla tråkigt För att det är det sämsta domslut jag har sett i princip Det är, det är två gånger jag har sett ett sämre domslut Det är ju typ mm. Rivaldo när han filmar kanske mm. Fast det är ändå så här Det finns ju ändå. Det kan man ju ha skjutit skjuter ändå bollen på I det här fallet, så det finns ju uh -huh. i alla fall Sen filmar jag han som en röv Men är det där det är ju det sämsta så, Det räcker inte nog med att det är en filmning eh, Det är även den solklaraste av sidern jag har sett i princip för det känns ju att Sajanål också har mm. Men den är ju. Och man ser ju att han står så jävla bra i linje. Eh, mm. Och att han har. Han har från straffområdslinjen där alla försvarare står på. Så det är så här. Det, det är inte jättesvårt Vi kan ju titta där och så ser du ju liksom att. ja de står ut med den linjen. Och så står han på andra sidan av den linjen. Det är så här. Mm. No brainer. Men men. Eh, och sen var det ju inget. Det var inget. Det är ju så här. Även om man kan klaga på ett avgjorde match Det, det kommer ju massa så här Kommentarer efter från alla möjliga folk som sa att äh, De avgör ligan Och bla bla bla Det gör det ju inte, absolut inte För det är ju mycket annat Framförallt deras motståndare som inte lyckas ta sina poäng Som avgör mm. Men det, det förstör ju hela fotbollsmatchen mm. det, blir, det, det finns ju inte en chans Att, det, när, att QPR Ska komma tillbaka det är så, eh, när, när de får den starten En man mindre, vad ska de Nej. göra liksom Just det med att man dömer straff Och rött kort tycker jag är jättehårt ja, Även i vanliga så fall så liksom. Ja det tycker jag alltid är jättehårt det, det, Framförallt är det ju så att Ashley Young skulle inte ens ha hunnit upp Bollen kändes det inte så. Nej. Det, det är på hår, det är därför han lägger sig För att han, han, han, taj, han tajmar ju inte in Löpningen tillräckligt bra Så att den, den skulle nog ha runnit ifrån honom lite för mycket Så att målvakten tagit det. Tycker jag i alla fall det kändes som mm. Men äh, det, Sen är det jäkligt tråkigt för QPR som ändå som Alla lag som åker till Old Traff Trafford, och de, framförallt de mindre lagen eller av de flesta lag Ser det ju ändå som en av säsongens största matcher som kanske den största matchen de gör Och QPR kan jag tänka mig Är ett av dem, för att de inte, det är inte så att de har De blir inte stenhålla rivaler med något av de andra lagen Nej, jag. Mm. jag vet inte det är som man, inte så liksom det är skillnad på laget som är längre ner i så fall Ja på, precis. Äh, Christopher Jo i jag jag alltså, mm. Premier League det är ju skill, skillnad för när Arsenal eller Tottenham match för då är det ju den, ju ändå, den blir mycket större. Då är ju större än mm. Trafford. Men för QPR mm. så måste det varit den största matchen på hela säsongen och levererade säkert inspirerade hela jäkla laget och, mm. även fast de kanske skulle gå in för att ta en poäng vilket de gjorde väldigt tydligt När de stod ju sjukt damp på. Så tittare men att få det förstört på det här sättet är ju tråkigt att man inte ens får en ärlig chans att ens gneta till sig en poäng. Ja, det är ju sjukt tråkigt som han. Alltså. Ja, det är ju den, den linjen då man lär nog inte döma något mer tror jag. Så den bör han inte få göra. Den är för, jag tror den är för tydlig. Eftersom, det, eftersom man kan ju se att han står så pass bra ändå. Mm. Det är ju skillnad om det är i fart. Om det skulle vara så att alla sprang hemåt på något sätt. Eh, och han sprang, sprang med och inte riktigt var i linje och så tycker han att eh, det inte riktigt är offside Då är det en sak, men när det står en linje som i princip är fast och så springer mm. han bakom den Det är ju of oförlåtligt, det är det värsta ja. ordet att använda faktiskt Ja, eh. det, har, det har ju varit mycket kontroversiella domslutstjänster som både i ja. den här dubbelomgången och omgången innan bara domarna bli trötta också tror ni? Mm. Jag vet inte, det, det, det kan jag vara Men det, det har varit Det har varit en sån trend överallt Om man nu ska gå till eh, Om man ska byta liga Så är det ju samma sak i Allsvenskan Där två domare för, Under tisdagen gjorde bort sig totalt också mm. eh, Eller det är en, av, en som utvi, visar ut fel spelare Och sen eh, Martin Hansson från Mora Som eh, dömer straff Liksom eh, mm. Eh, inte, som är jättedåligt eh, Jag vet inte, det är, det är så, det är, det är så jävla tråkigt för att det kommer upp de här Jag förstår ju alla, ja, alla diskussioner som blir då att Erik Niva till och med Den minst framträdande person som finns i princip Nej, det ska jag väl men han, han är ju, han gillar ju den gamla fotbollen till och med han eh, behöver skriva brandtal för att man kanske borde göra någonting åt situationen med tekniska hjälpmedel och andra nya regler och alla möjliga saker Ja det de behöver ju verkligen hjälp Det ser ja. man ju liksom Men den offside den, den finns ju ingen det, finns, det enda som skulle, om man nu ska titta på vad som skulle hjälpa, det är ju typ Det är ju som folk har snackat om Att det skulle finnas challenges typ, mm. som de gör i tennis eller äh, i NFL mm. Det är ju det enda som skulle kunna hjälpa en sån sak, för att det, man kan ju inte ha Domar ska som en laserpekare kanske inte. Nej. Så det är det enda som skulle kunna hjälpa just i den situationen det där är ju bara De just. borde ju kunna ha en domare som sitter typ I ett bås med datautrustning och ser ovanifrån Och bara, ja ah, där var det offside Så får någon... Ringer han till henne på planen? Nej, det var offside. Okej. Okay. Jag, jag är ju ja. ändå emot det, men det blir ju för mycket. Jag är ju, det om ju mål, blir för mycket det blir bra, men liksom mm. fan, det, det man så mot uh, United Cube, sånt ska ju inte hända. Det, alltså, Sedan om de missar mm. liksom, så här, små grejer, det, det är väl skitsamma. Men just den, den såna grovheten är alltså, hur många gånger också, får man väl tänka hur många gånger sker det. Just i Premier League, liksom, en sån mm. grov miss ändå. Det, det är ändå väldigt, väldigt det är sällan. Inte så det är inte så, så ofta. Och, det kan man leva med, men liksom fan, vill man ha bättre koll än in en till domare på lite hockey med liksom två domarsystem eller liknande. Mm. Det kan vara vettigt faktiskt. Jag har ju också ett tänk, vad man, alltså Vi har haft det känns att det har varit mycket Filmningar också i år och det har varit mycket Engelsmän som filmat Såg jag statistik också att det har varit mer engelsmän en mm. Som filmat i Premier League ja. Det är inte bara Nej. Det, så är det som film Det är den enda som har Två eh, varningar För filmning uh, mm. Till exempel Men han, är ja, ändå, han är ändå älskad är Men Svarez har jag en Och då, då blir han stämplad <laughs> men det, det, det är också det märker man ändå inte liksom, Lite i hur, hur, hur Alltså Vad spelare får med sig I vilket rykte de var för Hade det varit någon annan Louis Suarez som har varit i Det var tre straffsituationer mot Villa Och hade det varit någon annan Louis Suarez så, ja, Då hade han nog fan fått med sig mer Men mm. liksom att då, det, det ligger där liksom i bakhuvudet Att nej, ja, jag vet vad han är och sen, mm. det, och sen vissa, att vissa spelare får göra vissa saker och bli, ändå bli älskade och tvärt Och vissa får inte göra samma saker och då mm. de blir de hatade av alla Så, mm. Mycket eller får mycket mer skit för saker Vilket jag ska komma till när vi pratar om en senare match. Yes vi går, vi går vidare då Till den riktiga stormatchen i, i, den, här, i den omgången får man väl ändå säga och den som gällde väldigt mycket. Arsenal tog emot Manchester City hemma på Emirates Stadium. Vad har ni för kommentarer kring här matchen? Det gick ligan, Det gick ligan inte. Mm. City är inte så bra. De är inte bra längre helt enkelt. Det är inte så mycket att snacka om. dem. De är, de, är, de, är, de, är, de är inte alls tunga eller farliga framåt överhuvudtaget. De, de äger inte mitt mittfältet någonstans. Tycker jag inte. Det, bakåt är de fortfarande bra. Det det är så ja, för, kompani, vilket kom, monster alltså. Kompani han är, är, är grymt. Det är helt galet hur bra han är. Mm, han och Lescott, alltså det, ja. det är mittvägsbaret och jag har bakom. Det är, ja. Så där är inget. och klichi stängde ju ner Theo på sin kant. Det är ju helt det är ju så rätt av eh, eh, man ska att ta. Att verkligen Ibland, för han kör ju ändå med kollar Och ibland gör han ju mm. Men inte mot T.O. och Kott Då måste man ju ha Klesi och det är helt rätt i För att mm. det var ju någon löpduell där är han, ändå, han, är ju, han, han kan ju klara av att ta honom på ett bra sätt Så T.O. Mm. och Kott var ju inte så knappt för hela matchen det känns så. Sen vet jag att Arsenal Var inte så jäkligt bra de, de... Ja fast där hade vi ju jag, jag tyckte ändå att det här var en kavalkad I stolpträffar alltså Och ribbträffar, jag tror de hade tre eller fyra Bara i den här matchen bara då. Ja, fan Pers du ju en i. Men det är ju, Jag tyckte ändå inte nu. Det var inte så att de, ägde, de ägde, ägde ju inte hela matchen. Sen fick de till bättre avslut. Eh, Song är ju extremt bra Han är blivit till faktiskt. Men eh, det, det, det, det var ju mycket att City var ju så dåliga då. det framåt. Aguero. Liksom, var, vem är han? Han gjorde ju ingenting. Sen, sen är det ju att han får ju så gärna mycket skit att jobba med. Det är så här, mm. men slår, ibland, slår, slår ju mycket långbollar mot honom. När han har Kors ni på ena sidan och vermalen på andra. Vad fan ska han göra? 70 lång grabben liksom. Det, nej, är, ju, det är ju inte ett drö direkt. <laughs> nej. Och sen, uh, sen har vi ju Ballotelli, eller vi kan ju ta målet först. Att teta som pangar in en boll ja och där, det Just det var ju också, det är, det är fint men det är ju sånt jävla misstag av Pizarro också mm. Som får gå in, det, det, där tappar ju City och Jaya säkert, säkert mycket av matchen också när Torre gick ut För David Pizarro mm. är ju inte Jaya Toré, det är ju, de är ju inte ens nära varandra han, Pizarro aldrig är ens varit i Jajas klass känns det som, egentligen I alla fall inte Nej, på det verkligen sättet, sedan har han jävligt sina och, jag gillade att Arsenal ändå satsade med på, Eller Wenger satte ändå på Ganska mycket rutin där han kunde ja, man måste säga smart Benajon spelade Ariteta spelade Det var Kiske det var Det ja, var de äldre karlarna som växte upp Just spelade så Innan det är ju helt rätt Alltså Jag, jag förstår mm. inte varför han inte använt honom mer Framförallt i början När det gick så jävla dåligt Att han mm. inte för han gör, gör alltid en bra match. Sen kanske han inte gör mm. en match som syns eller att han är fantastisk. Men han gör ju i alla fall det är inte ofta han gör en jätteorlig match. I alla fall. Nej. Kan inte komma ihåg något. Ballotelli rött kort. Eh, borde ha varit utvisad mm. långt tidigare den här matchen. Spelade extremt hårt. Ja, det är som oss. en brutal stämpling på sång där. Som eh, mm. så får väl vara glad ändå att han har kvar benet helt och hållet. Ja <laughs> verkligen mm. uh, Och uh, det var Jag lyssnade med engelska kommentatorer Och de var ju extremt kritiska redan innan uh, Matchen började mot Balotelli mm. uh, Han hade väl inte haft någon jättebra vecka Men han kraschat någon bil Och varit uh, upptaget två otrohetsaffärer Och allt vad det var mm. uh. Det här, det här jag kommer jag till för att för Roy Keane har inte fått jättemycket skit Ändå. Han har gjort exakt samma sak. Sen fick han fick ju mycket skit då. Men han är ju fortfarande. Det finns ju, han är ju en extremt respekterad fotbollsspelare. Vilket i England. Vilket Balotelli mm. aldrig kommer bli. Även om Balotelli har gjort massa fantastiska saker. Och Rooney har ju också gjort massa idiotsaker utanför planen. Mm. Men vi, det, det har haggäckligt mycket med att de är utlänningar faktiskt. Att göra. Det, det är ju därför. Så är det. Får mer skit. Det är ju därför Balotelli mm. får mer skit. Sen är det. Ja. Idiotgrejer och så är det filmar. Jag försvarar ju inte det för att det är. ju det är ju bland det fulaste man har sett det är ju i Roy Keane klass fast Roy Keane, Roy Keane får ändå så här framförallt av United fans så får han när de tittar på dem på där klippet så är det ändå lite så här åh oh, fan vad god han var lite mer så. Ja, och kanske ja, inte kanske inte just i det klippet. nej, men det är ändå lite så. Det är ändå ett lite skrock någonstans det, finns det är ändå för att man han man är inte så det är ju för att man skrattar du, dålig kan... liksom, man ler lite om hur dålig Paul skulle på tackla trots att han så här, fixar R på Can Mild och haltbryter benen på andra mm. spelare liksom, <laughs> Han kan inte tackla och sen kommer det så här liksom, dubbarna i dubbar knähöjd och det bara ja. Ah. Det är på osko. Ja. Wow. ja, precis. Nej, men det, det är ju det är en idiotgrej grej. Men sen, det, sen tycker jag det. Jag tycker Balotelli får för mycket skit för den förlusten. Det alltså, är. I huvud taget. Hur gammal är killen? Liksom? Han ska ju inte behöva bära laget och hela ansvaret för allt. det är ju alltid han som får skiten. Han är för fan. Mm, en, fosterbarn uppvuxen på gatan och liksom vad tror folk. Ja. Sen är det ju att han tjänar ju tusen miljarders Miljoner och då blir ju för Det är ju svårt att acceptera att man inte Att han inte är Guds ängel och Men jag, som sagt Han just för förlusten Om vi ska gå tillbaka där jag försöker skit skita i allting annat Men just för mm. förlusten får han Det var som i The Guardian det var liksom, Då stod det ju att Balotelli förlorade matchen i princip Och det är så här På, på vilket sätt han blir utvisad i 88: 88-minuten Eller vad det är eller någonting Ja, han, var, han var en av få spelare som såg taggad ut. Ja och li, han, han om det var övertag. Och, och, och, och, och, och, och även om han skulle varit utvisad för det har ingenting med saken att göra. Han blev inte utvisad. Mm. E, och då fortsatte han ju spela. Varför byter inte Mancini ut honom? Det är, det, det är det jag, jag är mer förbannad på Mancini som är ju är han som gör det största felet här när man ser att just Mario Balotelli är så där övertaggad. Går in och bara råstämplar Det fulaste man har sett Och sen fortsätter vara ganska hård resten Av den eh, halvleken Varför i helvete bytar han inte ut honom Jag menar, det är ju inte direkt som han, han TVs får hoppa in när det är åtta minuter kvar eller vad är det Ja, Det är ju rent ut sagt Dåligt coachande Han sitter mm. ju ändå på En hyfsad bänk. Det är inte så att han... Jag kan ju förstå Om man sitter och har så här, Fem juniorer på bänken Som inte aldrig har spelat, då är klart att man inte Byter ut någon i den här matchen. Men när man sitter på tvs, Jack och eh, Med mera, med mera På bänken, kollar och Varför inte byta ut Balotelli när man ser att han är Inte alls på G mm. Så jag, nej, jag, ty jag tycker han får för mycket skit Även om det är han Det snackas ju så de kommer ju så här säljer dem nu bara för att han det, det han förstör mer för laget än vad han, vad han, vad han gör nytta Säger de Men eh, det gör han också, kanske också För att han drar på sig så det mycket Annat Men, eh, men fråga, frågan om det är Inter eller Milan som är då Ja jag, jag tycker inte att de ska sälja dem i uttaget. Jag tycker att de borde ta tag i en Jag tycker att mm. det, det gäller ju att Det, det gäller att göra det Eller ta tag i Det kanske är lätt att säga men Som sagt Varf, varför inte Varför byter han inte utram till exempel För då kunde jag, jag kunde ju bespara honom Han skulle ändå fått massa skit för Men nu blir allting så jävla tydligt Så nu fick han åka på rött kortet också och, och så fick de förlora Och då får han ta på sig alla era förlust det, det, det är det som är så jävla oschysst För att han får ju ta för mycket skit Alltid när, det går då när han är på planen Och det går dåligt så är det hans fel Även fast Agriero var med. Totalt oinspirerad tyckte jag Och gjorde inte ett piss Och Nasseri, är inte heller bra tycker inte jag Han gör några fina tvåfotar mm. Men den han gör mm. Men han, det är lång avstängning på G Snackas jag om om han. Ja. Massa matcher Ja det han har han var antagligen spelat färdigt Han eh, snack, snackas om nio matcher tror jag Mm, uh, det är ganska länge. Ja. Det, att det kan, i alla fall. ja, det är väldigt länge med tanke på att eh, om man nu drar parallellen igen till Kin så fick han tre matcher. Tills han ja. erkände att han gjorde det för att skada, då fick han fem matcher till. Vilket är helt rätt i och för sig. Men det är också så. Det, det, det är vissa, vissa grejer är ju. Det här är ju befogat med nio matcher. Vi är ju inte så starka om man ska ha nio Nej. matcher för en sån sak. Men det är ju det är väldigt många år sedan. Men det gäller ju att de är. Som med allting, de, får vara tydliga, de får vara tydliga med sina jävla regler mm. eh, Tycker jag så, så länge de är konsekventa så Ja, är det, ju det är ju konsekvensen Sen var jag som den Bittra person jag är Så skrek jag på straff så fort någon drog i tröjan eh, Någonstans överhuvudtaget, I ett straffområde Men då blåste jag aldrig, riktigt jävligt konstigt För så får ju sådana straffar Mm, det är lite svårt det, det, är, ju, det kan man fundera väldigt mycket Men det, det, är, också, det, är, det är ju framförallt konsekvens. Jag skiter i om det blir straff. Bara när man alltid blåser straff. Nej mm. Jag har väldigt böjt att hålla med. Jag Tänkte ni på det, hur jävla konstigt det var när, när Balotelli gjorde den här tacklingen? Hur ingen egentligen verkar ha sett det på planen heller? Den första eller? Ja, den idiot-tackling. Det, ja, det, på det, sång. Det, ja. Eh. Nej, det var ingen direkt som reagerade, förutom Song själv, som ju självklart fick Nej, det var, det var ingen Arsenal-spelare som bara sprang in mm. och var helt, och helt galna. Äh, det, det verkar nu som om det är klart att Ballotello inte får någon avstängning äh, Ingen så. avstängning alls? Nej, att de inte gör... O, re, ja, ingen Ja, precis. Retraktiva mm. åtgärder kommer inte att göras mot Ballotello. De men bedöma. det är väl hans tredje röda eller något så han borde få tre matcher eller de brukar lägga på någon extra för flera. Men, men det är så konstigt skor. för att domaren har ju inte en enda Arsenalspelare runt sig. Ingen överhuvudtaget uttaget. De går fram lite... Men är lite. fustrade vet du, det är inte som Barcelona Nej men det, det, men det spelar klimas. ingen roll för att om det, om någon gjorde så där då kan jag då kan jag köpa att man springer till domaren alldelesammans bara skriker. Mm. Det är skillnaden skillnad när någon bara får en fris, frispark eh ska ha en vanlig frispark men det ser ut som på bilderna som att Roshiski måste se det, alla måste se det. Det, det jag förstår inte, det är, det är helt sjukt faktiskt. Det, det, ja, det, det, kanske... Kanske, det kanske bara är så att den reprisbilden är så jäkla bra. Och egentligen så är det inte så lätt att se den för någon plan kanske. Nej jag, jag tänkte faktiskt inte på det men nu när du säger det, det var faktiskt, faktiskt inga som, som reagerade riktigt. Titta på det igen så kommer du se det. För Wingard brukar bli väldigt upprörd annars när det blir så här våldsamma Han var inte heller här. Inte, inte så, han var uppe och liksom så Men han, han, om han skulle sett hur allvarligt det var Så skulle ja, ha han ha gått in på planen liksom Jo, och då skulle han inte ja. ha ner sig så snabbt som han gjorde Och framförallt när det inte blev någon, någon frispark utavet Han skulle ha varit helt skogstokig, men det var han inte Jag förstår inte riktigt det Ja Det är konstiga reaktioner Mm, vi kan konstatera att det här är i prins, ja, åtta poängs ledning för United. Ja, det är ju så klart. Vi har ju redan gratulerat dig. Det var bara du mm. är feg. Ja, jag vet. Men jag, jag är helt feg sånt här. Eh, alltså, jag ska inte ropa hej för om man one, vet jag, så är det För att tala om reaktioner så var det ju... Det borde ni alla titta på också hur... Patrick eh, Everas eh, reaktion när han ser att det är rött kort på Derry Vad är var eh, ja. I den matchen Det är så jävla gött. Det finns en så bra bild när han går Han går bredvid Oman Så ser man att han tittar upp och så bara ser han att det är rött kort Och bara blir helt nästan chockad För att han var inte alls beredd på att det skulle vara rött kort kändes det som <laughs> och sen, ja, det, Den blicken är fantastisk faktiskt Ja det blev bra, blev här, ja Det är väl bra att han blev chockad i alla fall Ja men det är en underbart god reaktion också Som visar hur Hur, hur pass ah, United-spelarna tyckte väl att det var Helt solklart då Kan inte gjort om man blir lite, lite halvt chockad mm. Jag tror att Rio skrev någonting På Twitter också efter matchen om att det var Lite konstigt beslut ja. kanske Ja så Ja så är det Uh, vi, då går vi vidare. Nu har vi tagit oss in på nästa gång här faktiskt. Ja. Uh, Norwich, Tottenham, 2-1 till Norwich på White Lane. Och här, aj, aj, aj. här närmar sig Tottenham Det Eller gör den. Mm. Fifa, det är. Ju, ja, de... uh, ja Tottenham, Tottenham har sex Tottenham. poäng på de sex senaste du ju matcherna. Uh, Liverpool du har, har fem. Med, jag jag kan också nämna att Manchester City har sex poäng på de sex senaste. Mm. Och nu ligger de där, delad fyra med Newcastle. Och Chelsea två pinnar efter. Ja fy fan. För det var Tottenham-Supporter nu. Det är ju... De verkligen på att kasta allting i sjön. Ja. Fan, fan. Mm. Ja. Mm. vad hade de? Elva poäng. Varför för några månader sedan. Den skulle ha skrivit ja, 4 månader. 3 4 4 4 4 4 4 4 4 Ja, 4 4 4 4 4 3 som på så sätt som 4 supportrar är ändå 4 att just nu i alla fall att det är 4 4 4 visst. 4 4 vi vi 4 det är, vi får 4 4 4 4 4 4 4 en Tottens support går ju och är, har ångest dagligen mm. för varje omgång som kommer nu för att det är så jävligt, för att de vet hur de har tappat om mm. år ut och år in så har de inte håll, hållit liksom och så kommer det här alltså två lag som ligger eh, typ samma poäng som dem ja, och dessutom om om Chelsea går åt Tottenham dem, så kommer de ju tappa några som bättre någon spelare än och... dit Ja Oh, oh, oh, oh. Mm. Är, ja, ja, ja. Mm. ja tänker så att det är mer mer värt att ja, det är just. bättre att för dem att Newcastle går om dem än att känns. Ja, de gjorde det förra vart. året, men liksom det var ju nära som tappa Modric men de tappade på och kunde de inte chanser slipplatsen grund av det. Uh, ja, jo. Och nu uh, ja, just det. Vi vågar inte försöka spela sig till den men ja. uh, kanske inte. Ja. Ser mm. ser väldigt tyngt ut men cred till Norwich som borde flyger, fortsätter bygga på en väldigt fin form som matchen och, också i första aldrig, när De ledde med 1-0 där Granit er gick med till livet men istället kriterade Tottenham i anfallet efter så jag mm. kan inte säkert vara direkt oförsäkert att de tog allt det. Är. Mm. Sen ja. en väldigt fin seger mål på också som bara F0. borrar in den. Fint liten chip. Även om vi kan. ju fråga så som Det är Det är inte för vi Det var riktigt så faktiskt. kan. Det är inte kan. Det är flera mål man kan. Det är som ungefär som Artetas, där skulle man också kunna ifrågasätta både David Pizarro och Lescott som jag tycker är väldigt passiv och inte alls stöter. Och istället gör sig så lite som möjligt, men avslutningen är ju inte bra på avslut Jo, verkligen. Nej. Ja det något mer vi vill nämna kring den här Rising-börsen? Varsågod. Det är mest hur mycket mm. kommer de kommer att tappa om. Det, det ska bli intressant att se om de tappar den platsen Om de verkligen får att kvar För de har ett fruktansvärt bra lag på gång Och har det en bra lag. Men vi mm. har med ett par av dem som redan kanske. Vi kan köpa in nytt Men om inte de funkar Då kan vi bli en trist nästan säsong istället mm. Mm. Ja, jag, Om inte han får spela Champions League Då tror jag att han försvinner det, det känns ju viktigt Eftersom vi redan flörtas mm. från Diverse håll där man får Fruktansvärt mycket pengar mm. Wheeler, Dealer, Harry. Jag har ju aldrig tagit pengar innan Så varför mm. göra det nu ja. Då går vi till Sports Direct Arena <laughs> Där vi har Newcastle Som heter Bolton Det är läget du måste säga <laughs> Ja Den heter så. <laughs> ja, jag tycker det är roligt Ja, faktiskt Mm Ja, de vann över Bolton Som ju typ På torsk igen där då Men Newcastle fortsätter ju visa Att de är att de är Jävligt bra faktiskt Att allt stämmer för dem just nu, att de har flytit Ja Det, Bolton var ganska bra i Den här matchen ändå, de skapade en hel del mm. lägen Och var Nära att få in Chris Eagles hade ju ett jätteläge När han eh, drev in Men sen fick dåligt träff Från vänster Eller det blev lite för rakt På Tim mm. Krull Men det ja, var jättebra. bra Martin Petrov var på G Det är kul att se Han är en ja, han är faktiskt en gammal favorit ja. Men sen Nej men Tim Krull Fick ju göra ett par Riktigt mm. kvalificerade Räddningar faktiskt mm. Så so, ja, det var Det var hyfsat bra och Sen så Fick de inte in målet Och sen kom Sprang hatten, hatten Ben Arfa ifrån alla Ja. Det är ju yeah. att googla om ni inte redan har sett det. det är, han sätter fart på mitt plan och springer alltså. Vi, ja, han ja. bara springer typ. Det är så här, och håller bollen så här precis lagom långt bort från alla så att de inte han har någon kontroll på den men de kan inte nå den. Ja, nej, det är fantastiskt. Springer. Ja. som en gammal forward som bara levde på sin snabbhet så är jag ju när jag ser sånt där. För det, sen gör han ju snygg fint på mitten Men i övrigt är det ju bara att han Han springer, gör, till, rycker helt lätt lägen Och bara kubbar förbi folk liksom. Det är ju det är fantastiskt sjukt det är sjukt bra och sen bara behärskat Tåfjuts avslut mm. Nej Det var det var nice Och som sagt landslaget Det borde han var med tycker jag Ja, jag borde ha med i trupper Om inte annat ja. Och, Eller ja, tyvärr för Sverige borde han kanske ha med i trupper Ja, så är det men... Vi får hoppas på Maladar istället Ja det känns tryggare på något Det är nog mer problem med det. det är avseende Malodalla är ju Våra ytterbackar hinner kapp i alla fall kanske Ja Nej det känns inte Men <skratt> framförallt då Jag måste hoppas på att Patrice Evrao Är med och sprider bra stämning <skratt> <skratt> viktigt, riktigt blir det. Fast Blanc gillar han väl så det är väl inte så troligt Nej, det är så De bör nästan ha spelat upp någon gång i landslag Hiskligt länge sedan var det ju inte Blanc lag i landslaget, eller? Nej, jag Och sen är det om om Manchester, han var kvar i United, United ja. när Evra kom Han, Men jag han var där han måste 2003, var Blanc där Och Evra kom dit 06 så det var, efter, det var ju efter som sagt Uh -huh. Frågan är när han gjorde sin sista Så är vi här mm. efter, Ja det var efter VM 2000 han... han var ju gammal Han var ju United uh -huh. var ju, Han var ju inne som en sorts läromästare tidigare, han var där för Men 2000 Gjorde han sin sista Nej uh, ja, då var han i månader fortfarande uh -huh. Ja Då hade ju inte bra slagit till honom Nej uh -huh. Ja. ja, det, så, det så, är Monaco-laget. Han var bra spelare. Så gammal är inte bra. Nej, det är bara 81. Mm. Det är sant. Ja, nej, kul till Newcastle. Bolton kämpar, får inte riktigt med sig. De, men det är verkligen när vi pratar om att ha lite flytet med sig. När Newcastle har fått chanserna, de har inte behövt så många utan de gör mål på de chanser de får. Det är, det det är inte mycket svårare och ligger man i toppen av ligan. Ja, vi går väl till den Nej, det är inte oss för gör, gör mer mål än de andra så och ja, i mål på de ja, chanserna så vinner du. Och så har gjort 10 mål på 9 matcher. Ja, helt galet. Helt makt. 3 tror jag i ligan. Galet. Och hur många hur många mål har Carolin på på alla matcher denna matchen? Ja, ett. Tre har jag gjort på. Ja. Så Bättre än förra året. Ja. Juliu. Ja, vi går vidare till en, en målfestival Lite oväntat faktiskt, jag tror att det skulle bli en ganska tight match där, ja, Everton-Sunderland 4-0, jag satt här och väntade och tittade och såg ett Everton som roterade mycket spelare som sagt och som körde över Sandland. Ja. Sandland Alltså andra halvlek var det ju spel mot ett mål, och sen när de gjorde 2-0 så gav Sandland mm. mer eller mindre uppkändelse Det är ju jäkligt förvånande med tanke på vad vi pratade om innan, hur Martin och Nil ändå är bra på att bygga ett defensivt lag Och, ja, och, de och är en motivator också Så man tänker inte att de ja, jobbar för varandra och så Lägger det. sig ner och dör Efter två Sitter någon som de gjorde det mm. mm. Nej Men det är, väl, det är väl så det är lite Egentligen Nej, med det att, och det Martin ni fick Tio. lite bröm i början där Med Sand men sedan Tio. Tio. Tio. Det är ju oftast en väldigt kort period De får positiv effekt av en ny Manager, ett lag sedan faller de ner i gamla eh, svackor, eller liksom hur de egentligen är som lag för kan inte påstå att jag tycker att Sandén har så jättebra lag alltså, mittfältet och fram och mittfältet är bra saknar bra anfallare backlinjerna också ganska streksam jag menar när man har Wayne Bridge där det, det ser väl ganska mycket mm så det är, jag, det är egentligen fullt naturligtvis att de återgår till så bra som de egentligen så, är Men eh, det är väl Frågan är om vi kan skylla det hela på att inte <laughs> det är inte är Bentnäs tak Jag säger det, jag säger att det är hans omsakning Bara för att sticka ut hakan Ja, i den här matchen så spelar de väl spelar spelar med David Woh Wohan som ensam på mig, typ. Ja. Det är ju kanske inte det hetaste anfallet. Jag vet inte ens varför han inte ens var på bänken faktiskt. Han var inte skadad eller något då? Han var inte skadad. Typ tre, tre dagar innan var inte skadad men det kan han ju blivit efter det. Sin, nej, jag tänkte säga Simson inte heller. Eller vad säger jag? Nej, de kanske eh, rotera lite också. Jag kan tänka mig att de... Som... Campbell var ju inte heller med i truppen. Nej, jag tror de roterar lite och så tänkte han att den matchen... Mm. Everton, ja det kan man nog ta, ta poäng även utan de absolut bästa alltså bara BAM! Mm. Mm. Och så Everton som roterar in någon uh, Magaie som jag ju aldrig ens har talat om som är ju mål dessutom uh, så jag, se om man, jag vet inte om man har spelat så mycket Magaie-Gaie oh. heter han inte det där, så jävla gött Ja, Magaie-Gaie, gött namn. Eh, och och Macfadden som jag hade missat Att de hade värvat till och med. Eller värvat tillbaka kanske man ska säga Från Birmingham eh, Så gjorde typ sin Femte match i år typ är Inte inte är jättemycket Satan var goda namn de har i det laget ändå Det är ju yeah. I Everton, det, det är så här, ja, men de, i, alltså, fick ju Alltså han verkar ju ha fått in de här Spelarna han behöver nu känns som, ja, men sätt. Bara i, i, i liksom Om man går igenom det, de spelar de hade Det är ju sen har vi det är vanliga, vissa, vissa var annorna som Tim Howard och Neville och bla. Men sen har mm. de ju Jagielka, jättekonstigt Efternamn, Heitinga mm. Också jävligt skumt, och sen Magaje Gaie, och sen mm. Marouane Fellaini Leon Osman är ju inte så jätte, kanske. PNA är ett ganska konstigt efternamn. Dennis Tracularsi det är ju ett ganska konstigt namn. Jag vet inte ens hur man uttalar det. Mm. Eh, och sen Dränte, jävligt skumt också faktiskt. Ja, det är kanske det han gillar. Han är lite så exotisk. Mm. Ja, ja, lite så. Annie och Jan Mourcha är ju inte de. Eller Mourcha. eller Mucha, nej. Nu talar ju inte de vanligaste heller. Nej, framförallt eh, Strachholaric är ju så jävla. No. Och där är det också sån här Han har bänkar. Kejhel är inte med i truppen. Eh, vad heter han? Eh, Kroaten av Werver som gjorde mål. Ja, det var lite jag inte tänkt gälla. Vinnaren också bänkad. Ja. Eh, satsar på eh, FA cup det det. Men sen Man måste rotera lite när det är så här faktiskt Jo det är ju mycket matcher så det är inte jättekonstigt så Men det kändes ändå som att det var väldigt många Spelare som helt plötsligt Dök upp i en match och där de Ändå går in och vinner Väldigt övertygande eh, Osman och PNR kopierar varandra I princip och knorrar in den i Rätt snyggt eh, Och sedan fjärde målet Åh vad fint det är, Anicebe kommer in skott fint där så man knappt tror att De träffar bollen Ja. missar första skottet jag tror det är för någon kommer i vägen men det ser väldigt roligt ut snurrar ut ett varv skjuter ett skott som är så dåligt att det går utanför mål men träffar kallback i ryggen så att den går in i mål ja fantastiskt alla sätter bra mm. alla sätter bra utan att han är ju lite målform nu han är tjeb också mm. han har gjort två mål den här säsongen <laughs> det är trevligt <laughs> mm Nej men jag tycker att Everton Verkar ju komma igång nu ordentligt Ja Everton. de alltid gör på våren ja, Men de kommer ju bara komma De kommer komma sju ja. kommer För, för Chelsea är ju 10 poäng framför och de kommer mm. inte tappas 10 poäng Och sen Nej. troligtvis kommer väl ingen komma i fattom heller Det är om ja, Liverpool kommer igång Eller om Fulham eh, Fulham Norwich Eller Sunderland eh, gå bra framförallt Fulham Om de fortsätter men det känns ändå som Sju har nu mm. Nej men jag tänker väl mer kanske att de Liverpool brukar ju sig Ha ganska lätt för Everton Men samtidigt Det Skår känns ändå du, som det blir upp att, väldigt att, mycket för FA-kuppen det, det känns kan, att det kommer att bli som väldigt många, bra FA-kupp Det går en del Liverpool spelade ja. ikväll uh, Bland annat Enrique, Gerardo Suarez Om man får tro de Tidiga ryktena mm. i kväll när Liverpool möter Blackburn på Mm. Mm. Mm. Ja, det ska bli spännande att se faktiskt Vi har uh, går vidare tror jag Aston Villa tog emot Stoke Kryssa i den med <tryck> Det gör vi nästan De säkraste kryssen att sätta på både Stoke och Villa De är ganska på det där Villa tog väl en tydlig ledning Det är inte tredje match Ja. Nej, vill, ja, det är ganska vill, viktiga poäng för villan då Den får svacken de var i Eller, Två raka kryss Men Självå, äh, Började väl Fixa lite mer Lucka ja. ner till uh, bottengingen Men det är ingen bra säsong direkt om det gör Ja Ja Men Snyggt Wall just stryker, vine, ja. i alla fall. Ja just det Andreas var en, eh, österrikare, ja. ja det är lite ja, bekant. Ja. Eh. Sen fick Hus göra mål för andra matchen i rad, det är bara en sån sak. Det är ju trevligt faktiskt. Mm. Mm. Tysken, kan bli supertalangen. Ja, jag är alltid så svårt att se så här stora killar som ser som grottmänniskor som supertalangen. En supertalang ska se ut som Ja, fast när, är, du, är du stor brottmänniska när du är 15 så är du, har du en fördel liksom. Jo, så är det ju. <laughs> det jag rent fysiskt om inte annat. Ja, så är det. Ja. ju. Ja, det är väl inte så mycket mer att säga egentligen. Det är väl att det att oss de vill ha med de här två poängen faktiskt rycker. eftersom ingen annan av de här bottelaget tog där nästan har tagit tur den här nej, nej. chansen att hamna i bottenstriga. Nu de kom, nu kan nu åker de ju inte ut med sju poäng ner. Det tror jag inte ändå. Nej, nej, nej. nej. nej, nej det, det är för... De tar ju för lite poäng där nere. Mm. Det är ju bara så. Mm. Framförallt tre lag tar inte så mycket poäng. Det skulle vara århundrets skräll om tre av de fyra lagen som har en realistisk chans att komma om börjar vinna resten av matcherna. Det... Håller jag är för ordentligt. Ja, det blev väl så. Ja, då tittar vi på äh, oh, yeah. <laughs> Ja, full Chelsea 1-1. Och jag med det ser ju mål. Kentboy. Jajamän. Jajamän. Skuter från höften med en vän. Mm. Ja. Eh, nickmål. Den studsar i backen och går. Ah, så jävla, så jävla gött. Eh, mm. uh, nej, det var det. Det är här, det är så det är mm. när stutsar in i målet för det, var, det, var ju, det, ju jättehård, det är ju inte liksom, det är ju inte nicken då men det är väl väl placerat. Och detta precis innan på hörnan innan så mm. hade ju Checkfords ja. streck ut en riktigt i och en riktig enorm markera, på ungefär. Aaron Huge hade som går tror jag. Mm. Som nickar. Ja, faktiskt. Det var väl inte så det är riktigt sen, dåligt för äh, att Chelsea faktiskt Pinne heller Utan Och, Det är ja, som de tyckte jag Den tryckte tillbaka Chelsea äh, Nej. Väldigt Nej. bra Och kom väl till de andra vassa chanserna via Vassa situationer mm. Men äh, Ska vi de inte skämmas för Nej, Fulham är ju ett formstarkt lag just nu känns som. Men överlag, jag tycker att Chelsea jag tycker inte att de känns som att de har fått in något flyt eller något spel eller något sånt liksom. Även med Benfica i Champions League såg det ju riktigt långsamt och trögt ut. Och... Även om de vann mm. till slut det är kanske också så var det ju liksom väldigt nära där ett 10-man när typ. på att fallera Och då liksom hamnar man i det man var i sin innan. No mm. Kanske... Nej, en möter Det är ju det är ju det är ju det är ju det är inte det är ju det är ju det är ju det, är... det är... Jag har bara sett en snabbt på pris. Ja, det, äh, det, jag, jag, jo, jag, det, det känns säga. nästan som att man är, är mål, lite dåligare tror Svår att avgöra för man. Tycker jag. Ja, att, det är ju jag tror att någon slaver Efter matchen att. Ja, föll följer på mm. sig själv. Men så kanske man inte riktigt. Nej, det kommer väl inte säga kråk igen direkt. Men. Eh, Nej, det inte helt så. Vågar vi inte heller klaga på att den blev dömd ändå. Den är jag kan helt, ju nej, se precis. det. Jo, det kan jag. <laughs> det, jag jag tycker att det är lite kul för Kalo att han får vara med och bidra lite till någonting också. Ja, precis. <laughs> för det är, det är så man i Champions League mot Benfica. att de slutar ju markera Kallo För det händer ju ingenting när han kommer Och det blir aldrig farligt Just <laughs> Det är ganska roligt faktiskt De har ju, fan, de har ju... Arsenal nästa gång oh. har, Vilka hade det? Ja, nästa gång oh. nästa, nästa möte De har ju de har spellediga i helgen Eller spellediga, de spelar ju kupp mm. heller Men nästa mm. matcher, tot, Första den här Och sen har de Arsenal borta mm, Den 21 så det, det mm. som Så det är laddat som. Så det som sagt, den där första smekvånen kan nog få ett väldigt abrupt slut om de torskar i de två matcherna. Eh, mm. då, är de ja, då har de helt plötsligt. Då har vi ju tappat chansen till en, en Champions League-plats, kan man ju nästan lova för, eh, faktiskt. Så man, okay. någon, något av Tottenham på Newcastle lär ju vinna eh, sin, sin match. Eller sin match. Eh. Om de forskar på så är det tungt som kan Sen möter de QPR det är Ja det känns det som de de mot QPR eller? men då fick de ju ja. två utvisningar ja. För första mötet Vi får som someone QPR borta då Ja borta. Ja jo i sig. Nej men det Det är som sagt Smeknånden kan vara över Totalt kan vara så att han Helt plötsligt kommer hem till om chattande partner som vill att du ska diska 24 timmar i om dygnet i princip. Må jag har otur. otur. Yes. Så kan det gå. Jag tror det får bli en liten paus där Robin ska lämna oss. Yes, det ska jag. Vi ska plocka upp pinnen sen och gå igenom resten av matcherna Men det får bli utan Robin Och förhoppningsvis med en gäst Som jag kommer att efter den där lilla Är det någonting du vill säga innan vi Släpper dig iväg dig, Robin Nej, jag Örlig Oslo är så jävla dyrt Drickar öl hemma i sällskuba <laughs> Ja, <laughs> tackar Robin Det känns bra att veta Vi lyssnar på lite musik Strax tillbaka här igen På PN-podden Ja, varmt välkomna tillbaka till PL-podden. Nu är det bara jag och Per kvar. Vi gjorde en liten paus där och var att gå och så såg vi de sista matcherna faktiskt för den här omgången när vi spelade in den andra innan. Vilket kan ja, spä på förvirringen lite där. men Jag tror jag nämnde åtta poäng och lite sånt här upp. Och det är det ju inte riktigt längre för United. Men det kommer vi till lite senare. Vi börjar med Blackpool, Blackburn Liverpool faktiskt. Det var en onödigt spännande match får man väl säga. Ja, det var det var en berodalbana som det heter. Liverpool mönstra väl en reservälva får man ändå säga inför i och med att FA Cup semifinalen mot Everton nu på lördag. Och tar på något sätt ledningen med 2-0 efter en kvart. Ett kontringsmål eh, eh, genom Maxi Rodriguez. Och sedan gör han också 2-0 mot retur. Men eh, det lugnade väl inte ner laget direkt. Utan det var lite, eh, vad ska man säga, med eh, John Flanagan. Hade inlett ganska risigt på högerbacken. Och hade mycket väl kunnat vara utvisad efter 20 minuter. Men istället, efter 25, så drar han en eh, dålig bakåtpassning som Hoylet i Blackburn kommer först på. Eh, på en grund Dani eh, som fäller honom. Eller ja, det vill Hoylet fäller sig över Dani också, men det var väl inget snack om att det var straff och utvisning där. Och då blir Flanagan såklart utbytt eh, mot eh, Brad Jones som får göra sin första Premier League-match. För Liverpool då Han kom förra året Och lyckas rädda straffen Från Jacobo Men Jacobo får sen reducera På en frisparksinlägg när han nu Ingen markerar Mot bästa huvudspelare Sen bara knoppar in den i en hörnet och återigen ett fast, En fast situation Där Liverpool släpper i mål men sen tyckte jag det var ganska lugnt i andra halvveckan då. Tyckte Blackburn var ganska mediokra. Kom inte till några farligheter med några inlägg som slås bort. Men det skapar inte motsatta problem som skapar Liverpool dem själva. Och då var det då Brad Jones som får en bakåtpass. Ska rensa bollen. Dra den rakt på Jakobus som är ett par meter ifrån när han ska stressa. Och bollen går i en båge mot det egna målet. Eh, och ja, man märker väl att han är ganska matchotränad. Jones för antingen, valet är det antingen bara boxar den över ribban. Eller att plocka ner den. Men Jones försöker plocka ner den. Men missar antagligen greppet på något sätt. Och får den att studsa ner framför sig istället. Istället för att ta de med händerna. Och då kommer Jakobo där, stöter bort bollen och eh, Jones stöter till Jakobo som faller ganska lätt. Och då dömer domaren straff och ger Jones ett gult kort. Och den här gången sätter Jakobo straffen mitt i målet. Eh, och då var det ju kriterat. Men sen tyckte jag att det gav väl inte Blackburn någon nödvändig skjuts. Utan jag tyckte att de fortsatte vara ganska så här smått, ofarliga och... Eh, var väl aldrig riktigt nära att de skulle ta ledningen, och Liverpool var ändå nära på par gånger vid fasta situationer, och det är just vid en fasta situation. Segemålet kom sen att den hörna som nickas ut, och sedan är det om det är Henderson som nickar tillbaka den från mittplan till Agger som nickar vidare den till Andy Carroll som. Lägger sig som ett sträck luften och nickar in segemålet i den 90 minuten. Och fixar Liverpools första vinst sedan Everton-matchen som var väl för knappt en månad sen. Ja. Så det, var det för, för lösande då? Det, som? det var riktigt skönt och ja framförallt väldigt nödvändigt inför helgen där liksom med en sån kämpa. Glöd Och liksom att man spelar med en man mindre i Nästan 70 minuter Om man räknar med alla tillägg och sånt mm. Och uh, Den uh, Never say die, never say die attityden, attityden som man kan säga uh, Är väl oerhört viktig Och också att bra att Reserverna Får, väl komma, så, får komma in och visa att de också kan uh, vilket man kanske kan argumentera att det borde de kanske fått göra tidigare under säsongen. Mm. Men eh, visar också att de klarar av att spela utan eh, de äldre på plan. Att de tar det ansvar som krävs ifrån dem. Ja, nej, det, är, det är ett viktigt formbesked inför helgen om inte annat. Mot ett Everton som ser väldigt starkt mm. ut. Mm. Får man ändå säga. Ja, det negativa är att nu kommer det vara tredje målvakten som står mot dem, men eh, Jones har ju funnit ifrån Premier League sedan innan, eh, så ska jag väl klara av det då, eh, såg är lite darrig ut, men det var för sina förklaringar och kommer jag väl förhoppningsvis vara lite lugnare när han har, är mer förberedd för det, mm. eh, som han var mot Everton, eller som han kommer att vara mot Everton. Ja. Väldigt fint också närrädda Jag Måste säga för han pekar upp mot Himlen Och han förlorade ju sin Son i leukemi I höstas mm. Och nu i dagarna så blev han Man sambo Föräldrar till En ny son ja. Så det har varit en Omtumlande år för honom Verkligen Så det får man ändå undra honom att han får chansen där på Wembley mot Everton. Ja, får hoppas att det är en saga som skriver sig själv där då. Mm. Jag hoppas mm. verkligen. Mm. Då, ja, synd för Blackburn ändå, som inte hakar på de andra lagen som faktiskt vann kvällens matcher. Mm. Vi kan ju gå till Queen's Park Rangers som faktiskt hemma slog Swansea med 3-0. Ja. Oerhört starkt ifrån... QPR mm. Ett viktigt mål från Joey Barton där tätt innan Just innan halvtidsvilan mm. Och eh, Sedan rande det väl iväg lite i I andra halvlek Men jag tyckte QPR såg väldigt Stabil ut i början också av matchen liksom tog kommandot Mm. Och, nej. Äh, är nej. Jimmy Mackey är årets bästa Inhoppare Man <laughs> <laughs> börjar fundera så En oerhört super gjorde ju mål mot. Avgjorde mot Liverpool. Ja. Nej, gjorde 3-2. Och. Ja, det nu att QPR tar hemma Vinst mot Liverpool mot Arsenal eller mot Swansea. Det är ju oerhört imponerande. Uh, Mm. nu när de håller sig på plan så, mm. <laughs> så är det för utvisade, så då, då då blir det bra. Mm. Det ser, ser relativt starkt ut och de klättrar över sträcket och ja håller de i sig så. Bolton verkar ha tappat lite mm. Blackburn, vad har inte riktigt flytit känns som. Nej, jag tror Blackburn i och med förlusten mot Liverpool så är de inne på sin sämsta hemma svit på ja jag vet inte hur länge men det var på flera årtionden typ, de, mm. jag tror det är väl tre raka hemma som har nu och ja, den fina formen de hade tagit. tag, den blev som bortblåst men det, det alltså det var som sagt, det, liksom det var ändå ett reservbetonat Liverpool som kom mot Blackburn och, och det var sånt fruktansvärt slarv ändå, även med en man mer eh, och det är det, det, det är ju oförlåtligt på den här nivån att du blir straffad direkt mm. och eh, ja, det är ett, jag tror det är ett jobb framför Blackburn att lyckas vända det igen för nu när man ser hur konkurrenterna går bra och eh, tufft borta matcher näst för Blackburn bort mot Swansea Verkligen. Ett lag som ja, inte går så bra för <går> vet vi alla vilka det är. Det är Wolves som fick stryk av Arsenal den här gången. Ja, är det sjunde raka förlusten nu tror jag de är uppe i. Ja, det tog en tidig också, lämpligt nog. I kväll mot det var Bassong som utvisade efter inlånade Mm. Efter åtta minuter och pe från Persis Raff fyra kort efter och sen var ju... Ja, det är ju bara en, en transportsträcka liksom. Ja. Bara det att få utvisningen så vet man att nu är det kört liksom, mm. i princip. Ja, under raka var det. Mm. Och ja. ja, det är... Vi har sagt det förut att det är hejdå och fram till men det utvisning det spelar ju absolut ingen roll. Nej. Och vi kan väl konstaterat efter det här tränarbytet som de gjorde med Mick McCarthy ut och Terry Connor som fick ta över så hade det bara blivit kryss där i första matchen mot Newcastle vände 2-0 till 2-2 och sedan då 0-5, 0-2 0-5, 1-2, 2-3 1-2 och idag då 0-3 mm. Inte så lyckat kanske Nej det är inga bra siffror det kan man väl inte konstatera Ska jag Wolverhampton vinner en match under Terry Connor kan man ju fråga sig. Ja, det hade ja. varit en fördel tror jag. Sandalen borta nästa och City hemma nästa efter dig. Nej. Ja, nej. Hej då, Wolverhampton. Det var trevligt så länge det bara. Mm. Så kan det gå när man inte är på tå. Uh, Manchester City reagerar starkt efter sin förlust i helgen Tar, uh, mot West Bromwich. 4-0, dunkar de in. Ja, så ganska pickt ut Tyckte jag en tidig mål från Aguero Och, och, och Sedan ett tidigt Dödsgrepp i början av andra halvdäkten om eh, En om tio minuters period eh, Gjorde tre mål, Aguero sitt andra TVS gjorde också sitt Första på eh, Ja, det var nog ett tag sedan sist Och eh, så, så fick David Silva avsluta målskitet och kan ju notera att Aguero gjorde två mål och två assist så en liten piggare insats än den mot Arsenal. Mm. Lite lättare att springa igenom West Bromwich kanske också. Ja, det är väl det. Lite mer tacksamt om man säger så. Ja, West Bromwich mm. har ju gjort sitt för den här säsongen och löst kontrakt. Det är väl ändå det de förväntas mm. göra i princip. Ja, det är... de har ingen chans på någon Europa-plats eller så utan det är väl bara att putsa till och göra den för avslutning. Förhoppningsvis hålla Eston Villa bakom sig så man blir bäst i stan. Bäst, bäst i stan ja. Allt är viktigt. Och det, Och det är väl det viktigaste. Säger <laughs> är du, Säger ni som ligger efter fortfarande. Ja, ja, det, det tar sig. det tar sig. Vi... vi kör bara en poäng så det är ändå, ja. det är ändå, det är ändå kamp där. Det är, väl, det är väl ändå den matchen som är kvar att vinna så att säga. Mm. Sen vann ju också ja. båda derbyna mot dem så det är tekniskt sett så är vi ju bäst i stan. Vi <laughs> får se hur det går i FA Cupen Det är där det, ja. där det verkligen avgörs. Är det, är det på Wembley ser vi ja, också? Mm. båda semifinal på Wembley. Det är ju riktigt uh, fint. Ja, tycker jag väl egentligen är det lite tråkigt att de kör semifinalen på Wembley också, för det är ändå finalen man ska lyckas komma dit. Men jag kan väl uh, förstå dem också, uh, att de lägger det där. Så det är, biljettintäkter och allt Men, ja, eh, Samtidigt är det ju att eh, Hur många gånger används Vämpliga annars per år liksom ja. Det är väl lika bra Att hålla igång på något ja. Sätt. ja det kan du tycka Ja vi tittar på Sista matchen Den här gången eh, Som faktiskt gör det lite spännande i toppen igen Tycker jag i alla fall Oh, ja. jag, jag, har ju inte, jag hade ju inte erkänt innan heller att United skulle vinna, även om eh, ni nästan lyckas inväga mig i falsk säkerhet här. Eh, Wigan tog emot Manchester United och gick segrande ur den kampen med 1-0. Eh, det var Sean Maloney sin mål, mm, det mm. var det. Väldigt fint skott bakom ja. det alltså, sker. Eh, fick också ett mål bortdömt eh, Wigan eh, som jag inte riktigt förstår varför eh, för obstruktion och målvakter med det, det var väl ungefär som det brukar se ut på hörnet, knappt det. Det var väldigt varsamt. Men sedan skulle väl United haft straff i andra halvlek när bollen gick på Figueroas arm i Wiggins straffområde. Så vi kan väl säga jätte i jätt, dåliga domslut där. Ja, jag tyckte inte det var jättekonstigt att han missade den handsituationen faktiskt om man veta Det är ju ganska svårt mm, Det är ju lite huvudhöjd också ja. eh, Och sedan, som hans bedömningen det är en krånglig regel också ja. Men eh, jag hade väl inte förvånad om det blev straff men, men jag förstår att han kan missa den Ja men samtidigt så får man ändå ge Wigan cred. De hade ja, mer skott hade... än United och spelade väldigt bra, får man säga. Jag tror det var 8-3 skott på målen och sånt. Mm. 7-1 med bara knappt 10 minuter kvar. Ja. Och, det... och är det... även när United pressas. De kom aldrig fram till några riktigt farliga chanser. Wigan mm. kämpas let Gör ett jättejobb. Och så sen drar de mm. iväg på kontringar på Victor Moses. Och då blir det farligt med en gång, Ja, är det är... Den killen börjar jag bigga bra alltid blir bra på våren. Det är ja, det är som om man vaknar upp typ så här. Oj, vi kanske ska vinna några matcher också. Ja, jag vet inte om Nej. det är så här om man, jag, nu tittar inte jag så mycket på Wigan, men Wigan har ju äh, Martin en sån här. Han har ju en grundtanke av sitt spel. Det känns lite som okej, okay, mm. de försöker spela det här spelet hela säsongen. Och sen mm. så oj, nu håller vi på att åka ut. Och då byter de och så spelar de <laughs> kämpa fotboll istället och då vinner de matcher i princip. Bara. Ja, alltså det jag, jag är mest imponerad liksom, att lagmoralen aldrig tar stryk liksom att det, de, de är liksom så här, har de deras pulser så liksom är det bara ett rakt streck, det är liksom mm. det, avviker aldrig utan de bara liksom fortsätter jobba och liksom, ha väl den här, de måste ju byggt upp någon trygghet, det också vet veta att fan, vi, vi kommer bli bra nu, att liksom bara kunna Tända igång på alla cylindrar under våren. Är det är det sjukt häftigt ändå. Ja, de har ändå klittrat. De låg väl ändå sist i ligan ganska länge nu. Ja, Och nu är, är de över strecket Ja, det, det är enormt. Alltså, det är... om de lyckas undgå den här säsongen också. Nej, då, då vet jag inte vad jag gör. <laughs> Nej, det är... De, då är de Lindansar-laget nummer ett. Alltså, de ja. verkligen... Lever på marginalerna där nere alltså. mm. Men det är, det är som de skrattar åt alla med sina bottenkonkurrenter. Bara. Så här ska man göra. Ah. Det räcker de, med så här. Du behöver, inte, behöver mm. inte göra mer. Från omgång 21 till omgång 30. Så låg de i botten. Och de har legat under strecket. Kanske man ska säga då. Mm. En mer tydlig förklaring till hur de har legat. De har legat under strecket. Sen omgång 8. <laughs> efter en torsk mot... Bolton, och nu omgång 33 tar de sig över strecket 25 gånger under. Men nu är de uh -huh. tre poäng över det. Nej, <laughs> det kan alltså, ja. framåt är de i Premier League om jag inte ser fel här också. Mm. Tätt följd av Stoke. Men, men överhuvudtaget jämför man förluster i botten. Det är där man ser ju varför de. Ändå börja klättra. Det är tio lika matcher. Det är mm. ganska många. Alltså. Det är bara att stå som mm. har fler. Ja. Sen, och sen minst förluster av de alla. Liksom. Det är ändå... De är ändå lite svårslagna känns det Ja, alltså det är inget lätt spelat lag. Eh, om man liksom kollar på hur de... Hur det har sett ut i år. Liksom. Det, det, tycker de, ja, de hade en fruktansvärd inledning där. Och så var det var tre första matcherna och två kryss i en vinst. Men sedan följde åtta raka förluster. Men sedan dess liksom har de blivit väldigt svårslagna. Det är sällan man ser dem de åka på storstryk. Det var ju borta mot United. Fick de väl stryk med 5-0. Och Arsenal dängde väl tidigare med 4-0, kommer jag ihåg. Men annars så tycker jag liksom att... Det har varit så här att, ja, så, så, så, att... Det är väldigt svårt att få till ett bra resultat mot en, liksom Liverpool kryss och vinst mot dem. Chelsea har de kryssat mot då borde kanske få med sig bättre resultat senast när de blev mer eller mindre bortdömda. Där får man väl ganska hårdra ja, det. Eh, och ja, nästa vecka så väntar Arsenal då. Det, det kan bli en kul match på många sätt. Men eh, ja, fulla bunden. Men det är inte över den utan de har ju ett väldigt Tufft spelschema kvar för man väl också Man tänker på Men å andra sidan avslutar de mot Blackburn och Wolverhampton Så där är det ju två ganska Avgörande matcher om vi ser så Verkligen Kommer jag hänga ganska mycket på om Bolton tar de här Extra poängen mot Villa eller inte också Mm och ja. vinner Villa där så är de ju ute ur Men jag tycker ändå att alltså, Villa har det... De ligger lite pyr till alltså. Ja Fortfarande. men jag tror inte de här, Det är väl det, snarare det som vi varit inne på innan Att de andra kommer fan inte Kunna ta igen så mycket poäng Utan mm. det, Villa kan mycket väl tappa det Men jag tror inte att Ja, Det, tjej, att det, är, ett, dess, det är faktiskt det. sju poäng Till understrecket nu Så mm. länge boll de tar Det är 15 vinner. poäng kvar så jag menar det är ganska mm. otroligt jo, det ser bli så That is true Ja vi hade ju en, Du såg en lite rolig kommentar I Svenska Fans Forum också, det måste faktiskt upp På Manchester United sidan såklart Ja äh, där, där det vet ju alla kan, som lyssnar att där, där är ju hyfsens och fridens ställe Eller inte kanske Det är väldigt klarsynt Och nyanserad kommentar <laughs> Och jag citerar är så piss med mellanrum där ska noteras Särskrivning Hur fan kan man spela med en anfallare när man jagar med en när man jagar mål. Sir Alex Fegis, du borde lägga av efter detta året. Slutcitat. Och det är liksom hur, hur länge har du varit fan på riktigt? Ja. Och sedan Ja, när hans användarnam var någonting ött, så vi se så kolla upp det. Var det Davidoff? Ja, Davidoff, David 78. Mm. Ja, och jag, är han verkligen född 1978, 34 år gammal, skriver den grejen. Mm. Jag hoppas inte det, men dörd, jag det, tror är att det, det är ju roligare var. i så fall. Det hade varit roligt, det hade varit roligt. Men jag tror att de flesta Manchester United-fans liksom jag verkligen fasar för den dagen när Sir Alex lägger av. Mm. För med tanke på vilket lag United har i år så ska vi inte ligga i, högst upp i den här tabellen. Mm. <laughs> Faktiskt. Det är, Nej, det, är... Lag, det är ett lag som håller på att byggas om. Det är... Ja... Det är, de inte, det är inte ett lag som är byggt för att vinna i år, verkligen. Mm. Nej, Det, det, det är ju det. Liksom, jag kan inte fatta att ni är... Där uppe, eller framförallt Med dem Att det är bara fyra torsk Det här året också, att och fyra mm. kryss Det är ju Okej, okay, ni skulle vara med uppe och kämpa Men liksom att leverera på den Höga nivån också Eller framförallt att Ni har fan inte varit så jävla bra det här året Men ni Nej. bara fortsätter att vinna Nej, det är <laughs> liksom, helt tokigt Det var väl en del drömfotboll där i början Men ser vart de varit så här, ja. Gneta fotboll en del senare avgörande mm. Men liksom Den där tryggheten som är så jävla Inarbetad eh, Det kan man inte låta bli Att imponeras av Nej. Och, och den, trygg, den tryggheten är ju Fås för Alex 2 för <laughs> Ja, jag tror inte den försvinner efter en vigan torsk direkt Nej, förhoppningsvis inte <laughs> äh, eftersom jag, jag just nu känner att det är Fem poäng ner jag har räknat bort det. det kommer att vara två pengar efter derbyt. Det kommer att ja. vara tight, alltså. Det kommer det vara. Ja, jag, jag är i alla fall glad att man får en illusion av spänning inför slutet. <laughs> <laughs> ja. Nej, jag är som sagt lite, lite nervös jag nu igen. Men det, det, det ska man vara faktiskt. Det är ju ändå fotboll det handlar om. Jag blir alltid roligare att se på det det är mer spännande. Även om det kan vara lite mer frustrerande och mer eh, ens hjärta hålla inte riktigt det hela. Det är ju det är en risk som man ständigt utsätter sig för och frågar varför. Mm. Jag fick faktiskt den frågan idag. Liksom. Vad, vad får man ut av att se 22 Nej. män springa runt? Varför hejer man på ett lag och så mycket så att man mår kan må dåligt när det går dåligt? Trasiga när det blir ont i magen är väl det man får ut? Ja, nej men, det är så, men varför utsätter man sig för det? Varför är det så viktigt? Nej, det är ju en trevlig gemenskap. Mm. E och det är, det är kul. Ja, fan. Ja, det är ju roligt men det var att så. Men samtidigt nej, var... så ibland kan man känna att fan, det skulle bara vara, bara vara musikintresserad. Liksom, mm. vad finns det upprörelse över då? Ja, ah, det här bandet gjorde ett dåligt album. för fan. Mm. Eller en ja. cast cover. Ja. Eller en dålig musikvideo. Men det är ändå... Det, det går lättare att släppa. Det är inte ja. sånt som sitter i en vecka efteråt. Nej. Eller... Man behöver inte ha ångest ungefär. över missade lägen eller... Mm. Domslut som kunde gått rätt väg eller fel väg eller som... Ja. Mm. Som man får skit för i efterhand. Ungefär så, ja. Ja. Ja, ja det är dumt karriärval man gjorde. Mm. Men vi konstaterar att det, det är ibland så är det värt att dåligt. Mm. och dåligt. Just det, måste väl också ta upp det att nu när United förlorar så sammanföll det med att Paul Schools vilade mm. kan ju också säga att de i numera har spelat till sin testimonial faktiskt tio år i klubben. Just det. Det är, det, är, det är jävligt imponerande faktiskt. Det är mycket imponerande. Mm. Men eh, Paul Skåls har varit extremt viktig sedan han kommit tillbaka. Och det kommer behövas ett ganska dyrt köp tror jag, för att ersätta honom i sommar. Mm. Igen. Ja. Vi <laughs> ja, får väl se om han fortsätter. Man skulle, skulle väl inte vara Ja, Fast jag med. hade ändå tyckt att det hade varit han kan göra som han kan vila hela hösten och komma tillbaka till våren igen. <laughs> <laughs> så han är spelsygen så han verkligen vill. Det, det tror jag, det tror jag hade varit det bästa. Mm. Mm. Det, är, det är lika bra det. <laughs> ja, nej. Vi tackar väl för oss med det, tror jag. Du förstör denna shoutouts. Uh, besök liverpoolsweden.se och läs allt som du kan. Tänkas vilja läsa om Liverpool? Uh, ja, kan följa mig på Twitter också, twittercom persa specialt 2S och följ såklart taggen bra namn mm. för alla sköna namn inom eh, ja allt möjligt bara ett bra namn så är det värt att taggas med det så vi andra kan få njuta. Ja har vi några bra exempel vi kan ge här med en gång kanske? Jag skulle säga Hope Solo ett grymt namn. Det är faktiskt eh, riktigt bra. Amerikansk landslagsmålvakt för just för Fäller som inte ser det. Ja, vi kan fan ta Larionov, Fetisov, Krut och den gamla klassiska kedjan också. Mm. Jag har bra namn. Ja, det finns. Ja, Heditar sina Ja. Mm. Det finns sådana exempel. Ja. det är bara att ösa på. Det finns allt ni har Mycket gött, får jag säga. Oj. Och jag heter Jonas Hansson, mig kan höra på radioboslan.se i vanliga fall eller på Twitter på Elton Hansson heter jag där och skriver om fotboll och lite tv-spel och andra nödiga saker. Ja, vi tackar väl för oss. Hoppas ni har haft en trevlig uh, lyssning. Vi har haft lite roligt när vi spelat in det här. Ha det gött! Hej hej!